Alhamdu lillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursali'i nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, waman tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi ddini, thumma emma ba'di. Uzishnum Allahu Tebarak wa ta'ala, pripada svaqa zahvala, salavati selam, na Allahu gmilenika Muhammadu alaihi salam, njegov uporud sučasne sabi soniku i putu istine sudniga dana. Naš uvaženi brat Tarik sve kazao što se trebalo kazati u uvodnoj riječi tako da ćemo mi početi odma konkretno sa tematikom koju smo zacrtali pošto smo se dogovorili da tako predavanja budu u dva ta neka dijela po nekih tridesetak minuta. Trudit se ako Bog da, da ispoštovimo to. Prva stvar na samom početku, zašto smo baš odabrali da govorim o ovoj tematici, šta bi trebao da poznajem svaki musliman. Braću moja draga i cilni sestre, kontaktirajući s ljudima, svakim danom primjećujemo da je sve više ljudi koji se vraćaju u vjeri, a koji nisu imali priliku da uče u mektebu ili jednostavno da saznaju o islamu. Tako da kontaktirajući s ljudima, dali li uživo, dali telefonom, dali putem neta, Osjećam da mnogi jednostavno neka najosnovnija pitanja o stanu ne poznaju. Pa sam došao na ideju da pokrinimo ovaj serijal u kojim ćemo ako Bog da govoriti o nekim pitanjima koja se veoma često postavljaju. Ubijeđen sam da velik broj vas možda zna odgovori na ta pitanja, ali isto tako sam ubijeđen da će svako od vas nešto naučiti. Naročito sutra, kada imamo dva interesantna poglavlja, savremena pitanja koja se vezuju i za medicinu, i za savremena poslovanja i mnogo toga i kada su pitanju propisi vezano eksplicitno za ženu. Tako da sam ubijeđen velikim ubijeđenjem da ćemo ako Bog da svi nešto novo naučiti, a mislim da je svaki hajr u tome da sjedimo ovdje, da se družimo ovim teškim vremenima, vremenima iskušenja, smutnji, kada ljudi svoje vrijeme provode onako kako to nije dozvoljeno, mi se okupljamo ovdje izučavamo Allahu subhanahu wa taala dio. <kuh> Na samom početku i to nećemo više ponavljati, želim da spomenem kakav će biti naš program i kako ćemo znači kojom metodom ćemo se koristiti prilikom izlaganja. Ožućmo govoriti danas i sutra većinom su to pitanja u kojima učenjaci u mnogim od tih pitanja imaju podijeljena mišljenja. Trebalo bi nam mnogo vremena da spominjemo mezhebe, da pravimo komparativni fik i da spominjemo njihove dokaze. To ne ciljamo ovom tribinom, oni koji to žele, oni će ići na neka jača predavanja koja su određena za takvu populaciju. Mi ovdje ćemo govoriti većinom samo po jednom probranu mišljenju, sodno vremenu, prostoru i mogućnosti. Ponekada ćemo citirati dokaz za to, ali odgovorno tvrdim sve što čujete danas ništa nije iz mog rukava, znači sve je to govor islamski učenjaka, nekada je to hanetijski mesev, nekada je šafijski, nekada je malikijski, nekada je to odabir šehul Islama ibn Tejmije, u svakom slučaju svako mišljenje ima svoga učenjaka koji stoji za njega i svako mišljenje ima svoj dokaz. Nekada ćemo spomenuti dokaz, nekada nećemo, jer jednostavno želimo da se što više okoristimo u kontekstu, što više propisa. Prva stvar namaz. Namaz, braću moje draga i ciljne sestre, je najbitniji stup Islama. Nakon što čovjek uđe u Islam, posvjedoči da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed a.s. njegov rob i njegov poslanik, najbitnija stvar u Islamu jeste namaz. Allah poslanik a.s. kaže, Islam je sagrađen na pet temelja, pa je odmah nakon šehadeta spomenu namaz. Također, mora da znate da islamski učenjaci imaju jednoglasan stav. Pazite, da je ostavljanje namaza veliki grijeh. Nažalost, mi živimo u vremenu kada je postalo ostavljanje namaza jedna najjednostavnija i najprostija stvar. Braću moja draga, činiti zinaluk je veliki grijeh. Piti alkohol je veliki grijeh. Krasti je veliki grijeh. Ali je sve to manji od ostavljanja namaza. Što je nažalost velika nepoznanica mnogim muslimanima. Od osobenosti namaza jeste i to da se namaz nikada ne može izostaviti. Sećate se kada smo ovdje govorili o namazu, da smo kazali primjer radi post. Čovjek može biti bolestan, pa nije obavizan postiti. Zekijat možda nema nisa, pa ne mora davati zekijat. Hajj možda nema materijalnu mogućnost, pa ne mora ići na hajjjj, ili nije zdravstveno spreman, pa ne mora ići na hajjj. Ali namaz... Zapamtite, ne postoji opcija u kojoj čovjek može reći ja više ne klanjam. Pa ćemo danas i govoriti kada budemo govorili o propisima namaz bolesnika, gdje bolesnik sredok njegov razum je, hajde da kažemo, normalan, obavezamo je da klanja. Govorit ćemo, ako Bog da, svodno tome i koliko mognemo stići, je kako se zove, o svim tim nekim stvarima. U svakom slučaju bitno je zapamtiti da je... Ostavljanje namaza, veliki grijeh po konsenzusu učenjaka. Obavljanje namaza, za obavljanje namaza ako Boga slijedi velika nagrada kod uzvišnog Allaha i mislim da o tome vama koji ste došli ovdje ne treba govoriti. Savjetujem oni koji želi malo opšivnije da slušaju ovoj tematici da poslušaju predavanje na netu, mjesto namaza u islamu. Nakon toga što smo shvatili koliko je mjesto namaza u islamu, Govorimo, braćom moja draga, o uvjetima i temeljima za ispravnost namaza. Prva stvar jeste nastupanje namazskog vremena. Namaz je, braćom moja draga i ciljine sestre, namaz je obaveza koja je vremenski ograničena. Kao što podni ne možemo klanjati u 11, isto tako u poodni ne možemo klanjati u 6. Džibril, alaihi salatu wasalam, došao je Božijim poslaniku jednog dana pa ga je predvodio u namazu i svaki namaz je klanjao na početku namazskog vremena. Drugi dan ga je predvodio u namazu i svaki namaz je klanjao na kraju namazskog vremena. I onda je kazao namaze između ovoga dvoga. Znači namaz je, braću moja draga i ciljne sestre, vremenski ograničena obaveza i ne smijemo se poigravati sa tim. Također, Nemamo mnogo vremena, oni koji tjednu mogu se isto vratiti, imamo ovih dana na Bistriku jednu školu islama gdje smo detaljno govorili kako se praktično određuju namaska vremena. Ovdje nemamo vremena zato dovoljno da kažemo da je od uvjeta ispravnosti namaza namasko vrijeme mora se klanjati u vremenu koje je Allah subhanu tala predvidio za namaz. I ovdje nam se postavi jedno savremeno pitanje, to je prihvatanje posla na kojem čovjek ne može obavljati namaz u njegovom namaskom vremenu. Muslimanu nije dozvoljeno privatiti posao u kojem zna sigurno da neće svaki dan moći klanjati redovnu namaz u njegovom namaskom vremenu. Pazite, nemojte ljude tjerati odvjere, pa da moraju ljudi samo kažati moraš klanjati na početku. Ne. Bitno je da namaz klanjaš u njegovom namaskom vremenu. Na početku, u sredini, na kraju, ali se namaz ne smije propuštati. Nakon troga drugi uvjet jeste pokrivanje avreta ili stidnih dijelova tijela. Muškarac u namazu mora pokriti minimalno od pupka do ispod koljena, a svakako stajanje pred gospodarom iziskuje da čovjek se uljepša kada ide na namaz. Žena u namazu smije da otkrije samo lice i to pazite, sestre, podbradak ženi je avret i podbradak treba da bude pokriven kako izvan kući, tako isto i u namazu, smije otkriti šake i po nekim učenjacima stopala. Sve ostalo mora biti pokriveno odjećom koja nije prozirna, kako za muškarce, tako i za žene. Nerijedko nam se dešava da braća u toku ljeta klanjaju u šorcevima ili sestre u nekim košinjama koji su prozirne, što se u šerijatu ne smatra pokrivanje avreta. Nakon toga... Treći uvjet jeste da treba da očistimo tijelo od dijelo i mjesto gdje ćemo klanjati. To je svima vama jasno, s tim što želim uvijek da napomenim, očistiti od onoga što šerijac smatra nečistim. Zašto ovo govorimo? Imamo naše braće koji radi na građevini, primjera radi, ili zemljoradnja. Zemlja nije nečista, beton nije nečist. Prašina nije nečista, gorivo nije nečisto, tovatna mas nije nečista i mnoge druge stvari za koje naši ljudi smatraju da su nečisti i ne želije da klanjaju u satin, vidjet ako Bog da, kratko, nakon toga kada budemo govorili o nečistoćama, šta je u šerijatu nečisto? Četiri ili pet stvari samo su šerijatom nečiste. Od čega moramo paziti svoju odjeću. Ako bi došli u situaciju da u namazu se sjetimo da imamo nečistoću na odjeći, šta ćemo uraditi? Ako možemo odjeću skiniti, da u svemu tome i dalje tijelo ostane pokriveno, ono što je minimalno obavezno pokriti, to ćemo urati u namazu. Ako ne možemo, onda ćemo prekinuti namaz. Primjer radi ako bi se čovjek sjetio da na košulji ima nečistoću u namazu. Otkopća će košlju, skinuće i nastaviće će klanjati. Ali kada bi se sjetio da ima nečistoću na unutrašnjim vešu, onda će prekinuti namaz i skončit nečistoću i ponovit će namaz. Od uvjeta za namaz jeste okritanje prema Kibli, o tome nećemo mnogo dužiti. Čovjek kada je u Mek, obavezamo je da se okrine pravo prema Kijabi. Pravo u nju. Što se više odaljava, obavezamo je da se okrine u pravcu Mek i u pravcu Kijabi. Allahoposlanik za stanovnike Medine koji su daleko od Mek i samo 500 km kaže za vas je, što je od istoka do zapada, za vas je sve Kibla. Tako danas kada vidite nekoga da ima neki nesučit, malo, hajde da kažemo, odstupanje ili neko klanja sa manjim odstupanjem, ako Bog da njegov namaz je validan, svakako treba ukazati, ali znači ako bi čovjek klanjao, njegov namaz je validan. I zadnja stvar, od uvjeta namaza, primijetite uvjeti namaza, sve prije namaza, jeste namjera. Čovjek kada želi klanjati, treba da ima namjeru, Namjera se ogleda u dvije stvari. Treba da namaz bude radi Allaha i treba da definiši namjerom koji namaz klanjam. Primjera radi čovjek je abdestio i kinuo prema džamiji, da ga zaustaviš i kažeš gdje si krenuo, kaže idem da klanjam podni. To što znaš gdje si krenuo to je namjera. I u sunnetu Božjeg poslanika, lij salatu ve selam i praksi ashaba nema nikte da je neko donosi odluku ne veitu en usallije i dalje i dalje. To nije potrebno i to je, braćo moja draga, najbliži što se može za to ukazati, jeste da je to novotarija. Nakon što smo shvatili šta su uvjeti za namaz, da bi namaz bio validan, dolazimo do srži namaza. Namazke radnje se mogu podijeliti u tri kategorije. U ruknove, u vađibe i u sunnete. Rukn, zapamte, vjerujte da mi mnogo pitanja dolazi od braća i sestara, a zasnovana su na nepoznavanju ovej tematike. Rukn je nešto što kada se izostavi i namjerno i nenamjerno, namaz je pokvaren. Ili eventualno čovjek se mora vratiti na isto mjesto gdje je to preskočio i nastaviti namaz. Vajžib je na manjem nivou. Ako ga izostaviš namjerno, tvoj namaz je pokvaren. Ako ga izostaviš slučajno, u pogrešci, možeš ga nadomjestiti sebi seždom. I sunnet je djelo koje ako radiš imaš sevap, ako ga ostaviš nisi griješan. Koliko puta mi ljudi postavio u pitanje, ostavio sam to i to. A ta stvari je sumnet. Znači, jednostavno odmah uklapa šablon. Ostavio si sumnet, tvoj namaz je validan. Ali nemaš seba. Ostavio sam vađib. Dobro, je li namjerno? Jest, namaz pokvaren. Nije namjerno. Na tog nadiga sehvi seždum. Ostavio sam rukn. Tvoj namaz je pokvaren. Osim ako si se sjetio u namazu, kada treba da se vratiš na mjesto, odakle si preskočio u rukn. Pa evo kratko, šta su to ruknovi u namazu. Prvi rukn u namazu jeste obavezno stojanja. Moramo obavezno stajati u namazu ako možemo. Govorit o bolesniku koji ne može stajati. Nakon toga početni tekbir Allahu akbar. Nema druge opcije osim Allahu akbar. Treći rukn jeste učenje fatihi. Mora se učiti fatiha u svim namazima osim u slučaju kada imam uči fatihu na glas. U tom namazu po ispravnom mišljenju oko Bog da nije obaveza učiti fatihu. Nakon toga odlazak na ruku, pregibanje i potpuno smirivanje. Nažalo, živimo u vremenu kada ljudi ne upotpunjavaju ruku, brzo se vraćaju. Allah uposlani kada je vidio čovjeka i brzo klanja, Hadis u i muslimu kaže, vrati se i klanjaj, ti nisi klanjao. Zato što je brzo klanjao. Nakon toga sljedeći rukim jeste povratak sa rukua ponovo na kijam stajanje. Velik broj ljudi se ne upotpuni, potpuno ide na seždu, što je greška i njegov namaz je upitan, Najbliže što se može kazati jeste da je pokvaren. Nakon toga odlazak na seđdu, seđda je također rukn i obaveza da se uradi na sedam dijelova tijela, ruke, koljena, nožni prsti i čelo i nos. Obavezo i čela i, no, i čelo i nos. Predavanje selama je također rukn i učenje etahijatu na zadnjem sjedinju. To su stvari koje u namazu moraju biti. Nakon toga, kratko, vađibi u namazu Svi tek biri osim početnog Početni tek bi rekli smo da je rukni Svi mimo početnog Kada idemo na ruku, kada idemo na seždu Svi su oni važib. Obaveze ih je kazati, ako bi zaboravili To možemo nadomjestiti sebi seždom Izgovaranje riječi Senji Allahu limen hamide Rabbena uolekel hamd je također Vađib Kazati jednom na ruku Subhana rabijela azim je važib. Kazati na seždi jednom Subhana Rabijel A'la je vađib. I prvo sjedinje gdje se uči etahijatu je vađib. Ostalu, ako Bog da, iako ima određenim pitanjima malo vazilaženja, su sunneti. Pa primjera radi, svezati ruke je sunnet. Podići tri puta ruke u namazu nakon povratka sa rukua, nakon odlaska na seždu, Znači, to je sunnet. Kazati glasno, amin, je sunnet. Micati prstom na te tešehudu je sunnet. Sve te stvari, ako zapostavite, vaš namaz je ispravan. Nakon toga, vraću moja draga, pristupamo u jednoj tematici koja je svakako bitna, a to je, govorili smo o namazu, njegovim uvjetima i sastavnim dijelovima. Kako pristupiti u namaz? Uvjet namaza je abdest. Da bi abdestili ili potrebna nam je voda, U šerijatu postoje dvije vrste vodi. Pazite, ovo vam treba svakodnjevno. Voda koja je ostala onako kako je Allah stvorio, ona je čista po konsenzusu. Voda koja je promijenula jedno od svojih tri svojstava, miris, ukus i izgled, nečim nečistim. Ta voda je nečista i ne možemo sa njom abdestiti. Svezok za određenu vodu možemo kazati da je voda i nije promijenila nijedno svojstvo, Ona je voda i ona se smatra čistom. Evo ovdje dolazimo do onog momenta, šta je to čisto u šerijetu, šta je nečisto. Osnova je da je svaka stvar u šerijetu čista. Ova čaša je osnova čista. Mobitel je čist. Ovaj prekrivač je čist. Do, dok se ne desi da na njega nešto padne, što je nečisto. Evo šta je ne, nečisto. Ljudski izmet i ljudska mokrača. Po konsenzusu su islamski učenjaka. Mezilj od muškaraca, koliko puta mi se dešavalo da me braća kontaktiraju, kaže imam problem sa mezijom i svaki dan se po tri puta kupam. Nije potrebno se čovjek kupa od mezija, ali to kvari abtesti, to je nečisto po konsenzusu islamske učenjaka. Mezi je sluzava tečnost koja izlazi prilikom razmišljanja o spolnom odnosu. I četvrta stvar, krv mjesečnici. Pazite, samo četiri stvari u šerijatu su nečiste. Ima još nekih stvari, ali ovo su najbitnije stvari. Ljudski izmet i mokrača, mezi kod muškaraca i krv menstruaciji. Te četiri stvari. Imamo četiri stvari kod kojih postoji jako razilaženje kod islamskih učenjaka, ali je tačno da su čiste. Pa primjer radi ljudska krv. Kada se čovjek posjeće i krv padne na odjeću, ta krv je čista. Također, sperma je čista kao što ukazuju na to mnogi hadisi, alkohol je čist i na kraju izmet domaći životinja čije meso je jestivo je čist, šerijetski gledano. Tako da čovjek ode u štalu i, hajde da kažemo, krava ga udari repom ili uglibi tamo negdje gdje nije trebao da uglibi, svakako je da je bolje da se očisti prije namaza, u smislu jer to ne doliči, ali kada ne bi imao mogućnost, osim da tako klanja, njegov namaz je validan. Nakon toga dolazimo do jedne veoma bitnije tematike, a to je pravna čistoća. Imali smo do sad govor o stvarnoj čistoći. Stvarna čistoća je kada imate nešto vidno nečisto. Pravna nečistoća kada čovjek hoće da abdesti. Ti si stvarno čist, ali si pravno nečiš, šerijatski si nečist, ne možeš tlanjati. Imamo dvije vrste pravni nečistoći, velika i mala. Mala nečistoća je kada trebaš uzijeti abdest. Velika nečistoća je kada trebaš uzijeti kupanje ili gusu. Da bi namaz bio validan, obavez je uzjeti abdest. Evo ovo pitanje nam toliko treba. Koliko puta nam se desi da čovjek izgubi abdestu na mazu i stidi se izići iz džamije? Braću moja draga, to je opasna stvar. Ebu Hanife kaže, ko izgubi abdestu namazu i nastavi klanjati, uradio je dijelo kufra. Pazite, došao u džamiju i u džamiju uradio dijelo kufra iz neznanja. A koliko puta su me ljudi pitali ta pitanja? Znači namaz, uvjet namaza jeste da budemo pod abdestom od početka namaza do kraja. Ako se desi u toku namaza da izgubimo abdest, obaveza nam je da ponovimo, znači da prekinimo namaz i da ponovimo svoj abdest. Šta su tu temelji abdesta? Ovo ponavljamo samo iz razloga što imamo nekada greške u pogledu abdesta. Prva stvar nijet. Da u svome srcu, kada si krenuo da abdestiš, da te neko pita gdje si krenuo, kažiš hoću da abdestim. To je namjera. Da želiš da budeš čist za namaz. Namjera. I ne izgovara se jezikom nikada. Druga stvar jeste obavezno je oprati lice, što obuhvata ispiranje usta i nosa. Pokazat ćemo praktično kako se uzima abdest. Peremo lice od ovda gdje nikla kosa do gdje se sklapaju dvije vilice i od uha do uha. Tu je sve obave za oprati, a ne samo da se malo pljuhnemo vodom i da nam ovdje ostane suho i ovdje suho i ovdje suho. Takav abdest nije ispravan. Nakon toga perejemo ruke, tu je obavezno, od vrha prstiju do iza laktova. Nerijetko se dešava da ljudi zagrnu rukave i ovdje rukav stani i opere ruke, a njegov lakat je ostao neopran, što je neispravno. Nakon toga potirjemo po kosi, i to je obaveza i za muškarce i za žene, potirjemo cijelu glavu, poslije ćemo praktično pokazati, i pranje nogu do iza članaka. To su četiri stvari, ruknovi, koje moraju da budu u abdestu. Imamo dva još dodatna rukna, to je uz dostupnost. Ne smijemo početi prati ruke i na zove telefoni pričamo 15 minuta, posle dođemo i nastavimo. Ne. Ako je pauza velika da se dio organa osušio, moramo početi abdesti s početka i moramo abdestiti redoslijedom kako je abdestio Allahu postani kaleh salatu wa salam. Praktično sa svim sunnetima i važnim kako se abdesti. Peremo ruke, a prije toga smo imali namjeru u srcu, želimo abdest kažemo bismillah i počnemo prati ruke. Operemo ruke, znači tri puta do šaka. Imaju četiri različita načina kako se može abdestiti. Da svaki dio operujemo po jednom, po dva puta, svaki po tri puta i miks, četiri puta. Znači mix četvrti način. Perujemo ruke tri puta. Nakon toga ispirujemo iz jedni šaki, usta, pola za usta, pola za nos i lijevom rukom osjecamo se. I tako tri puta pola šaki za usta, pola za nos, levom rukom i znači isecamo nos. Nakon toga tri puta peremo lice onako kako smo pojasnili. Nakon toga peremo ruke, pazite, ono što smo malo prioprali ruke nije dovoljno. Sada ponovo moramo oprati ruke od vrha prstiju do iza laktova. Kada to završimo, potirijemo glavu onako kako je to činio poslanik. Meze bi su se razišli koliko moramo minimalno potrati, ali mi kažemo kako je činio poslanik. Poslanik, kao što je došlo u hadisu, bohari muslima, stavio bi svoje ruke na čelo, otišao bi sa njima do potiljka i vratio bi. To je sunnet Božih poslanika, alihi salatu wasalamu. Nakon toga perimo noge, obavezno oprati pete jer Allahu poslanik jedne prilike vidio ljude kako abdesti nisu oprali pete pa kaže veilun lil a'tabi nar teško li se petama od vatri teško se petama koji nisu oprane prilikom abdesta od vatri i znači to je braćo moja draga ispravan abdest abdest je u osnovi validan osim ako uradimo četiri stvari prva stvar jeste Sve što izlazi na dva prirodna otvora, kvari abdest. Također, gubljenje svijesti, kvari abdest. Jedenje devinog mesa, kvari abdest. I dodirivanje spolnog organa, kvari abdest. Te četiri stvari, kvari abdest. Imamo nekoliko pitanja gdje se učenjaci razilaze, ali je tačno da to ne kvari abdest. Pa primjera radi dodir ženi. Bez obzira s odjećom, sa strašću bez strasti, ne kvari abdest. Također, isticanje krvi, iz rane ili iz nosa ne kvari abdest i povraćanje nekvari kvari abdest. Normalno imamo mnoge stvari na terijenu kod općih masa koje su prisutne, smatraju da se da kvari abdest, a one ne kvari abdest. Primjera radi vulgaran govor, konzumiranje duhana, skidanje mahrame kod žene u kući, doticanje nečistoći, odsjecanje nokata, pogled u ženu, erekcija i mnoge druge stvari Puno puta ljudi kažu, izgubio sam abdest, bio sam na ulici, vidio ženu. Videnje žene je grije. Ako si gledao 15 minuta, ako si odmah borio pogled, nije grije. Ali znači, nema veze nikakve sa abdestom. I tako dalje. Zapamtite, četiri stvari, kvari, abdest, imamo četiri gdje se postoji jako razilaženje, letačno da ne kvari, ostalo su samo prazno Nakon toga imamo jednu bitnu stvar, Rekli smo, pravna nečistoća može biti mala i ona se rješava abdestom. Velika je džunupluk. Džunupluk se može riješiti samo kupanjem ili eventualno tejemom. Kupanje, braćo moje, draga i cijine i sestre, može šerijetsko kupanje od Allahog Rahmeta jeste da nam je dao dvije opcije za kupanje. Imamo kupanje, znači zadovoljavajući. Minimum i imamo maksimum. Minimum je Da samo imamo namjeru, želim da se okupam. Nakon toga ispirimo usta i nos, iskočimo u vodu i eventualno pospujemo se lavorom vode i to je to. Kupanje je bitno da poklasimo cijelo tijelo, usta i nos i namjera. To je minimum. Maksimum da uradimo to kako je to činio Allaho uslani kalihi salatu selam, a on je to činio na način da bi oprao ruke, nakon toga bi oprao spolni organ, nakon toga bi abdestio potpunim abdestom, i više ne bi dodirivao uspulni organ, nakon toga bi oprao glavu, nakon toga desnu stranu, nakon toga lijevu stranu i tako uzijet gusul znači da imaš i abdest. Jer je Boži poslanik, znači onaj uzimao abdest. Ovdje treba samo spomenuti kratko i idemo dalje ako Bog da, zašto je obaveza da se okupamo? Kod nas ljudi kaže, sanju sam, nek se niko ne nađe uvrijeđen, jer nekad vako kad nešto ne vedem primjer, onda me poslije kontaktiraju kaže, ti vrijeđaš određene nacije, Kod nas barkodmine u selu je kaže Sanjo sam ciganku moram se kupati. Kakve veze ima volan ima ciganka i kako je veze ima sa ku kupanjem? Znači evo zbog čega čovjek treba da se okupa. Izlazak sperme sa strašću. Što znači kada bi čovjek bio bolestan? Takva bolest da izlazi mu sperma bez strasti, bolest, on se ne mora kupati. Izlazak sperme sa strašću. Druga stvar Ulazak spolnog muškog organa u ženski. Ja znam da je ovo malo, hajde da kažemo, nama neobično, ali knjige Fikha su prepune to govora i učenjaci ovo ovome govori u džami Božijeg poslanijeka. Kod nas je to malo tabu tema, ali u islamu nema tabu teme. Ulazak muškog spolnog organa u ženski obavezuje kupanje, makar ne dešlo do izbacivanja semena. Kod nas velik broj ljudi to ne poznaje i smatra da je obaveza se samo kupati onda kada je došlo do ejakuliranja. Znači, neispravno je. Allahu poslanik ali se ratu wasalam kaže u radosnom hadisu kada čovjek legne među četiri ženska ekstremiteta, ruke i noge. Kaže, obaveza mu je da se okupa makar i ne doživio orgazam. Znači, jasan hadisu Buhari i Muslimu. Nakon toga, prestanak mjesečnici i postporodnog ciklusa nifasa, obaveza je da se od toga žene kupaju i čovjek kada umri obaveza je da ga drugi okupaju. Nakon toga imamo jedno interesantno poglavlje koji se opet vezuje za namaz, jeste potiranje za mes, po pomestvama. Jeste smo govorili o abdestu, pa imamo nekoliko propisa vezanih za potiranje pomestvama. mestvama. Ehli sunnet ima jednoglasan stav da je dozvoljeno potirati po mestvama. Od 70 shaba se prenosi hadisi Božije poslanika da je potirao po mestvama, što znači hadisi o tome su mutevatir. Normalno, analognu u tom je dozvoljeno je potirati i po čarapama. I od deveta saba se prenosi da su smatra dozvoljene da se potire po čarapama. Nekoliko propisa vezano za ovu tematiku. Prva stvar, insan koji boravi u mjestu boravka može potirati dan i noć. Čovjek koji je safir može potirati tri dana i tri noći po čarapama ili po da ih ne skida. Glavni uvjet za potiranje po i čarapama jeste da čovjek mestve i čarape obuče na abdesne noge. Šta znači obuči na abdestne noge? Da ih obučeš u periodu kada si imao abdest. Nije uvjet da moraš odmah abdest i odmah obukao. Ne. Možeš i sad tremena nakon toga, ali je bitno da nisi izgubio abdest. Prisustvo malih rupica, pukotina na čarapama ili na mestvama ne smijeta da bi potiranje bilo validno. Od kada brojimo početak, on što smo rekli, čovjek od kuće može potirati dan i noć, na putu, tri dana i tri noći. Od kada počinje taj period? Od prvog potiranja. Onog momenta kada smo prvi put potrali, od tada imamo 24 sata ili dan i noć možemo ponovo potirati, ako smo mu safirili, od tada, tri dana i tri noći. Potirati po mestvama i čarapama se može tokom cijele godine, a ne kao što neko misli da je to samo eksplicitno vezano za zimu. Ne, možemo potirati i u ljetu i po zimi. I na kraju zadnji propis jeste, kada uzmemo abdest i potrali smo po mestvama, ako nakon toga skinjemo mestve, mi više ne možemo potirati, ali naš abdest je validan. Što znači, skidanje mestvi nije uzrokovalo kvarinje abdesta. Isto tako, isticanje vremena Ako smo danas potrali u 10 sati, sutra u 10, znači 15 do 10 potaremo, u 10 sati mi ne gubimo abdest. Nakon toga, vraću moja draga, imamo jednu veoma bitnu tematiku. Vezuje se za namaz, a to je šta sve kvari namaz. Veoma bitna stvar. Isto tako šta sve smije morati u namazu. Prvo šta kvari namaz. Sigurno nas poznaje da smo izgubili abdest. Onog momenta kada budemo sigurni da smo izgubili abdest, obaveza nam je napustiti namaz. Ali isto tako, sve dok sumljamo, da li smo u namazu izgubili abdest, ne smijemo napustiti namaz. Allahu poslani kaže čovjeku, Hatta Ne smije se, kaže, pomaketi, ne smije izaći, dok ne bude siguran ali ako bude sigurno, da mu je obaveza da napusti namaz. Druga stvar jeste, kao što smo rekli, kada bi se izostavio namjerno neki temelj namaza. Svjesno jelo ili piće, svjesno razgovaranje. Znači da čovjek svjesno razgovara s nekim u namazu, na mobitel, kao što se dešava nerijetko, da čovjek kaže, evo me, sad sam u namazu, pa čujemo se poslije, njegov namaz je pokvaren. Ako bi se desilo nesvjesno, Da djete tamo se negdje igra pokuče, a ti klanjaš i ono kaže, babo, ti kaže, ho, klanjam. Namaz je validan, zato što je to čovjek kazao, znači nenamjerno. I na kraju, smijanje koje je popraćeno glasom. Ako bi se čovjek samo smijenuo namazom, klanja tamo onaj skrivena kamera i oni se smiju i on se nasmije. Ali se nije nasmijao da se čuje, samo je smiješak. Njegov namaz je validan. Ali ako bi on počeo pokvare namaz, hajde hađe iz početka klanja. Šta je dozvoljeno rati namazu? Ovo je veoma bitno, braću moja draga, pošto imamo određene stvari, ljudi mislije da se ne smiju nikako rati namazu, a one su dozvoljene. Primjera radi, koliko puta smo bili u džematu, gdje čujemo kako neko dijete plači, pored svoga babi i njegov bavo skrušeno, klanja, ne smije da ga uzmi. Allahu poslanik u hadisu koji je u Buhari i muslimu, klanjao je ljudima farz namaz i nosio svoju unuku naruču. Cijelo vrijeme namaza. Kada bi očao na seždu, spustio bi je, kada bi se podizao, uzeo, bio i cijelo vrijeme držao. Znači, braćo moje drago, ako imamo potrebu u namazu da uzmimo svoje dijete, ne smijetam. Također, nema smetnje da čovjek skinje sa sebe nečistoću kao što se desilo Božijem poslaniku kada je u toku namaza skinuo papuče ili današnje vrijeme da ugasiš mobitelj. Kod nas mobitel u džami zvoni užićko, tindiri, rindiri, rindiri, rindiri. I cijela džamija igra, tindiri, rindiri. Izvadi hađija, mobitel, ugasi ga, brate. Hem što si uradio, haram, što omjetaš kanjače, muziku slušaš, ugasi. Također, nema smetnje da napravimo i šaret, da te neko nešto upita, ti kažeš sjedi ili kažeš da ili nije. Znači to su sve stvari koje su dozvoljene. Također, ako postoji potreba da zakrinimo samo glavu, pogotovo na fili, znači da čujete možda žena kad je u pitanju, čuje da je djete tamo sruši neki sto tepsija, sto tanjira. Pogledaj samo ako nema noževa oko njega, lupa i dalje. Ako ima noževa, prekini, skloni noževe i ponovo klanjaj. Također, ako hođa ili ofendija ili imam, zaboravi određeni ajet, ne može nastaviti kirajet, dozvoljeno ga je upozoriti. Također, dozvoljeno je jedan ajet više puta ponavljati, naročito u nafili, s ciljem, znači da taj ajet ostavi na nas više traga. To su stvari koji su dopušteni rati u namazu. Nakon toga, vraću moja draga, vitr namaz. Puno puta nas ljudi pitaju o vitr namazu. Prvi propis jeste da vitr namaz nije stroga obaveza. Već je potvrđeni sunnet kao što na ukazuju mnogi dokazi i nema vremena da, da ih spominjimo. Druga stvar <kli> jeste da se vitr namaz klanja od klanjanja jacije pa do pojave zori. Može se klanjati jedan rekiat sve do 13 rekiata. Vitr namaz, ako se klanja tri rekiata kao što je običaj kod nas, može se klanjati na dva različita načina. Da klanjamo tri rekejata odjednom i predamo selam. Ili da klanjamo dva pa da predamo selam pa klanjamo treći rekejat. Onako kako mi vječinom klanjamo našim podneblju, znači Allahoposlanike zabranju takav način klanjanja. Također, ako bi se desilo da neko prespava namaz, vitr, onaj kako se zove, propisano je da naklanja sutra, nakon izlaska sunca do podne namaza, paran broj, Što znači, ako smo svaku noć klanjali po tri rekiata vitr namaza, sutra ćemo naklanjati, ako smo ga prespavali, četiri rekiata. I zadnja stvar, vitr je najljepši klanjati u zadnjoj trećini noći za oni koji znaju da mogu ustati. Oni koji znaju da su teškog sna, onda je najbolje da klanjaju prije spavanja. Nakon toga imamo jednu veoma bitnu stvar, a to je propis osobe koja je okasnila u namaz. Nerijedko nam se dešava da vidimo ljude koji su okasnili u namaz dva rekiata i onda kad imam predaj selam i on predaje selam. Zato što ne zna šta će da radi. Znači, braćo moja draga, evo nekoliko propisa vjeza mi za tu tematiku. Prva stvar, da bi stigli džemat, obaveza nam je da smo stigli na jedan rekiat. To je jedna stvar. Kako ćemo stići na rekiat? Na rekiat se stiže tako da smo stigli imana prije nego se vrati sa rukua. Ako smo došli u džemat i imam je na ruku, kazat ćemo Allahu Ekber, to je početni tekbir, Allahu Ekber za odlazak na ruku i ako stignemo imama na ruku, prije nego se je vratio, stigli smo na taj rekiat. Kada ulazimo u namaz, ono što stižemo sa imamom, to je naš početak namaza, kada on preda selam, usta i naklanjati shodnu namazu u kojem se nalazimo. Pa primjera radi, podni namaz ako smo okasnili jedan rekiat, Mi ulazimo sa imamom, njegov je to drugi rekiat, to je naš prvi rekiat. Pa klanjamo drugi, treći, četvrti, on predaje sela, mi smo klanjali tri rekiata. Ustajemo i naklanjavamo još jedan rekiat. Namaz bolesnika, braćo moja draga, rekli smo, muslimanu je obaveza da klanja sve dok mu je razum u redu. Sve dok razum radi, obavezamo je klanjati. Normalno, ne imamo vremena, pojašnjavamo kako, jer mnogo je opcija. Najbitnija stvar jeste onaj ko može klanjati stojeći, klanja stojeći. Ako ne može stojeći, sjedeći. Ako ne može sjedjeći, na boku. Tako što će mu se lice okrenuti prema kibli. Ili na desnom boku, ili na lijevom. Ako ne može, onda na lijeđima, ali će noge okrenuti prema kibli. Tako će klanjati na krevetu, stojeći, sjedjeći, ali se mora klanjati. Imate nekada ljudi koji su uradili operaciju, njegovo tijelo je ili njegova odjeća je prljava, nečistoću, ali se ne može okupati, boji se. Mi kažemo, klanjaj, moraš klanjati. Ako možeš to, očisti, očisti. Ako ne možeš, uzmi abdesti i klanjaj. Uzmi jemum. Ako ne možeš uzjeti abdest, bojiš se, uzmi te jemum. Ja sam imao ovdje poglavljate jemuma, ali jednostavno vrijeme nam ne dopušta. U svakom slučaju, kažemo, ja znam ljudi koji su 60 godina klanjali. I onda se razvoli i godinu dana je tu negdje u bolnici ili na krevetu, zdrav i više ne klanja. Pogledajte Allahovog iskušenja da umre godinu dana nije klanjao. A 50 ili 60 godina je, što bi rekao, klanjao već vakat. Što je neznanje. Njemu kada bi se pojasnilo da može klanjati na krevetu i da može klanjati sa tejemumom ili da se ne mora okupati ili ili čovjek bi klanjao, ali ne zna? I zadnja stvar, i time ćemo, ako Bog da, završiti ovo naše današnje druženje, prvo, jeste jedna veoma bitna tematika vezana za ovu poglavlju, jeste skračivanje i spaljanje namazan. Ja dosta puta sam izložen tim pitanjima, ošao sam kod punice, ošao sam kod svekrve, krve, sam na jahorinu, mogu li skratiti, hoću li spojiti i šta ću i šta ću. Evo nekoliko pravila vezano za to poglavlje. Prva stvar... Zaboravite da postoji uzročno-posljedična veza između spajanje i kraćenje namaza. Kod nas ljudi smatraju, ako skrati moram spojit, ako spoji moram skratit. Neispravno. Kraćenje namaza je eksplicitno vezano za putovanje. Onog momenta kada si na putovanju, putem koji je duži od 80 km, možeš kratiti četvero rekiatni samo namaze. Podni i kindju i jaciju. Nemo da ko skrati akšan na 1,5 i, i sabah na 1. To se ne može skratiti. Četvero reke akli se skraćuju kada? Ako putujemo putovanje dalje od 80 km. Kada ćemo početi, jel to znači moramo početi preko 80 km? Ne. Bitno je da je naše putovanje duže od 80 km. A počinjemo sa ovom olakšicom onog momenta kada izađemo iz naših grada, iz nasilja primjer radi neko živi ovdje na Bistriku, ne može početi sa olakšicom kraćenja namaza dok ne iziđe iz rajlovca ako je krenuo u pravcu Zenici. Kada iziđe iz rajlovca, kada dođe do početka autoputa, tu već može kratiti namaz. Druga stvar, nerijetko nam se postavlja pitanje, čovjek je otišao i kod nekoga je u gostima hevtu dana. Da li, ali putovanje dalje od 80 km da li u tom periodu on mu safir i može li kratiti može kratiti sve dok ne odi tamo živjeti dok mu to ne bude adresa boravka onda više ne može a sve dok boraviš negdje 15-20 dana a tvoja adresa je u Sarajevu ti imaš pravo da kratiš namaz kada? kada klanjaš sam onog momenta kodis u džemat za imamom ti moraš klanjati onako kako klanja imam normalno I pitanja nam se dešavaju, na kojim putovanjima se može kratiti namaz? Kratko, na svim putovanjima. Atletika, idem na atletiku, može. Skijanje, može. Kupanje, može. Al pazi da ne ideš gdje je haram, ali može. Ekskurzija, pazi da je halal, ali može. Nahađ, može. Znači bilo koja vrsta putovanja možemo kratiti četvorekjatne namaze, ako putujemo više od 80 kilometara, kratimo četverorekjatne namaze. I zadnje pitanje, spajanje. Na tom putovanju, ako imamo potrebu, kao nekada u slučaju da možda ako sada se zaustavimo i klanjamo više, nećemo naći džaniju, idemo prema Evropi, onda nam je dozvoljeno da podnije i ikindiju skratimo i spojimo. Akšam i jaciju da Jaciju skratimo i da ispojimo. Znači zapamtite jedno pravilo. Allah nam je onda kada smo na putu i kada imamo potrebu učinio od početka podnimskog vremena do kraja i kindije jedno namasko vrijeme. Klanjaj kada možeš, spoji i skrati. Skrati četvoro rekjatne, ispoji podne sa i kindijov. Nemao da kažeš ja sam zapamtio spaja se podni i kindija jacija. Nisam to rekao. Spaja se i kindija sa podne Akšam i Jacija, od vremena nastupanja Akšama do završijetka Jacije, do pola noći spoji kada ti odgovara. Ja, sava namaz niti se spaja, niti se skračuje. I evo samo, dozvolite mi dvije minute, četiri pitanja savremena vezana za ovu tematiku, jer ćemo neprestano imati taj način obraćaj na da uvijek spomenu nekoliko savremenih pitanja. Jedno od pitanja jeste farbane kosije za žene, lakiranje nokata. Žena koja uzme abdes po nalakiranim noktima, njen abdes nije validan. Jer da bi abdes bio validan, sa svih dijelova tijela koji se peru, lice, ruke, noge, kosa, treba sklonuti ono što sprečava dolazak vodi do tijela. Tako da žena koja, a ja znam koliko je se stara, ko je, kažu to mi potiremo ko po mestvama. Eto, ispade sad se nosaju mestve po rukama. A naj... Nije validan abdes žene koja i samim tim nije validan namaz. Ako se žena kupa šerijatski, bila je džunup stanje i okupala se imala lakirane nokte. Njeno stanje je i dalje džunupluk. Ona će klanjati džunub stanje, znači to su harami teži. Farbanje kose, žena može farbati kosu u sve vrste boje, osim u crnu ili u neke vrste boje koje su specifične za nevjernice. Pa da ne bude pola crvena, pola žuta ili roza i vakojunaku, znači normalne boje su dozvoljene. Treba se paziti boja koje imaju masu na kosi, iako većina današnjih farbi, koliko je meni poznato, nemaju takvu masu. Učenje Kur'ana za profesorice Kur'ana ili učenje žena Kur'ana u periodu menstruacije, mjesečnice, ne postoji dokaz da je to zabranjeno, Zato, ako Bog da, ako žena ima potrebu, zatim nema smetnje da žena u periodu mjesečnice uči Kur'an. Ulazak u WC samo mobitelom na kojem ima instaliran Kur'an. Kažemo, taj Kur'an je virtuelni, ne postoji, usmu, kada bi čovjek razbio taj mobitel, neće tamo naći Kur'an. To je instalirano i zato, kažemo, nema smetnje da se uđe u nužnik sa telefonom u kojem ima instaliran Kur'an. Ezan koji se prouči kasetom nije validan i za njim se ne ponavlja. Zašto? Zato što je ezan ibadet i treba da onaj ko uči ezan namjerava namjeru da je to ibadet. badet. Kasetofon ili CD nema namjere i zato kažemo, i ne samo mi kažemo, učenjaci ummeta kažu da je ezan proučen putem kasete ili CD-a ili DVD-a ili, ili, ili, ili je neispravan i za njim se ne ponavlja. I ljudi iz tog mjesta su svi griješni jer je ezan Po pravilu fartkifaje, što znači, ako niko ne prouči, svi su griješni. Ako ga jedan prouči, niko nije griješan. Znači, kada prouči kaseta, niko ga nije proučio i to selo i to mjesto, svi su griješni. I na kraju, namaz u avionu i namaz u autobusu. Insan, koji putuje avionom, ako može klanjati namaz na zemlje, je bolje. Zato što se tada može okrenuti prema kibli, može uzeti abdes lijepo, može znači stojeći klanjati. Ali, nekada se dešava, naročito na dužim relacijama, pogotovo kada u pitanju sabah namaz, da čovjek na aerodrom ulazi i sabah nije nastupio, a sletit će na drugi aerodrom, a sabah je prošao. Tada, kažemo, klanjaj u avionu pod obaveznom. Pokušaj naći mjesto gdje možeš stajati, normalno pod abdestom. Ne možeš stajati, pošto su onaj iskoristeni svi predijeli znači, u avionu, tada kanjaj sjedički. Pokušaj se okrenuti prema kibli. kaže ne znam gdje je kibla i ne mogu se okrenuti. Kladaj, klanjaj sjediški unako kako je avion okrenut, ali moraš klanjati. Isto tako u autobusu. Imate nekada relacije koji su duže, gdje se autobus ne zaustavlja. Ako se za, autobus zaustavlja, nije dozvoljno klanjati u autobusu. Odmah dok se zaustavi pa stekljuje, to je autobusa. Ali ako se putovanje traje dugo, toliko da će namas po vrijeme isteći, Klanjaju autobus onako kako je autobus okrenut. Molim Allah su ta'ala da vas nagradi za vašu pažnju.